Povestea vieții mele, pista 31 În zilele fericite când mergeam la prins regănt în teatru, sora mea nu era măritată. Viața la tegă săi era cât se poate de liniștită. Locul în sine era foarte frumos și un adevărat răi pentru copii, iar lungile ceasuri, seara când steam și citeam în jurul mamei, erau ceasuri de adâncă mulțumire. Ultima oară când ne întâlnim cu toții la săi, a fost în 1913, după nașterea băiețelului meu, Mircea. Deoarece am descris la începutul acestei cărți, încoronarea de la Moscova, îmi pare că trebuie să vorbesc și de încoronarea regelui Eduard, precum și de a regelui George, la care am fost de față ca reprezentanți oficiali ai țării noastre. Se referă la încoronarea regelui George al V-lea, 1865-1936, Eveniment care a avut loc în anul 1910, deci 9 ani mai târziu de la încoronarea tatălui său, Eduard al VII-lea. George al v era cel de-al doilea fiu al acestuia și a devenit moștenitor al tronului prin decesul fratelui său mai mare. Au trecut ani de atunci și în mintea mea se cam amestecă aceste două încoronări, cu tate că între ele s-au scurs 10 ani. Marea amândouă, ca și cea din Rusia, era totuși în festivitățile de la Londra, o oarecare nuanță potolită în contrast cu splendoarea orientală de la Moscova. Și aici erau datini unice în felul lor și ceremonii care răsfrângeau timpurile de mult trecute. Era o desfășurare de falnică putere, însă fără strălucirea fantastică, ce scălda orice lucru la Moscova. Regele și regina se arătară într-o trăsură de aur, tot atât de frumoasă ca și cele din Rusia, trasă de cai albi ca laptele cu camurile de piele roșii și panglici albastre ca levânții ca împletite în coamă. Erau, după cât se pare, mai frumoși decât acei înhămați la trăsurile celor două împărătese. Armata avea uniforme mai elegante, însă mai puțin pitorești, bărbații erau mai frumoși și hindușii o minunată arătare. Cu toate că Londra, înnebunise de entuziasm, se trădea în toate măreția potolită a unei civilizații desăvârșite, în cadrul liniștit al Londrei, falnic dar monoton în pofida miilor de steaguri, fâlfâind de-a lungul străzii de-o parte și de cealaltă, așa încât alaiul părea că trece sub un tavan mișcător în culori de curcubeu. Iconostasele de aur ale Moscovei erau înlocuite prin farmecul întunecat al catedralei de la Westminster, cu toată frumusețea stilului ei gotic negrit de vreme. Potolite erau și cântările, poate mai îngeriști, însă mai puțin zguduitoare, decât nemaipomenitele voci de bas din Rusia, care cântă fără acompaniament de instrumente, tulburându-ți adânc sufletul și făcând să-ți adânc inima. Musafirii legali erau înșirați în jurul corului, încât o strană ce încadra minunat pe fiecare din doamnele scripitoare de juvaere și o armoniza cu fundalul de pe care se desprindea. Eram și eu așezată în rândul lor, lângă soțul meu, și mă simțeam vrăjită de solemnna frumusețe, de rânduirea și liniștea demnă a fiecarei procesiuni nobilimea, prinții și prințesele, familia regală, principele de Wells, în altul cler și, în sfârșit, regina și regele. Cântările se înălțau din ce în ce mai sus ca un cor de îngeri, umplând bolțile învechite cu imnuri de laudă și de mulțumire. Eram asper așezați încât nu puteam urmări bine întreaga ceremonie, dar nu e nevoie să o descriu, e destul de cunoscută în toate amănuntele. Se perindă în fața mea un șir de minunate tablouri și din toate se desprinde răsfrângerea unei nemărginite puteri, bine statornicite și nediscutate. Ea ne înfățișează simțirea unui întreg popor întemeiată pe baza de granit neclintită a datinilor și a respectului. Sub ea nu simței că se ascunde vreo tragedie, vreo temere sau vreo jerfă. Chipurile reginelor erau senine, aproape nemișcate, tronurile despre care se urcau, erau, ca să zic așa, scaunele păcii. Fără voia mea mi se ivea în minte ca unălucă, tânăra țarină, dreaptă și țea, până cu mantia de aur, căzându-i în falduri de pe umeri, cu obrajii aprinși, cu privirea tragică și cu buzele strânse. Regina Alexandra și Regina Mary erau două arătări senine, pătrunse de demnitatea regală, cu chipuri frumoase pline de o liniștită siguranță. Coroanele lor, cu toate că erau împodobite cu o mie de nestemate, nu păreau că le stribesc. Era în aceste regine o încredere în viitor bine stabilită, care te făcea să te bucuri pentru ele, iar nu să simți teamă. În coronarea regelui Eduard al VII-lea abusese însă și ea o clipă tragică, deoarece o boală gravă lovise pe suveran chiar în ceasul celei mai mari slăviri a lui. A trebuit așadar să se amâne data ceremoniei. Era în această întâmplare ceva de un dramatism puternic. Prinții și trimișii din toate colțurile lumii se adunaseră la oaltă pentru a cinsti pe omul a cărui frunte avea să primească simbolul puterii pământești, dar el tocmai în acea clipă nu putea fi printre noi, ci era silit să se predea cuțitului unui chirurg. Viața îi atâna în cumpănă și steagurile înălțate au fost date jos. Cât de bine mi-amintesc de frumoasa regină Alexandra în ceasul când își primea musafirii. Parcă văd încă îngrijorarea ascunsă sub zâmbetul ei. Nu ni se spusese cele întâmplate și pândeam toți ușa prin care trebuia să apară regele, unchiul Bertie, gentilomul atât de primitor și de sigur de sine, cu aerul lui binevoitor, de regească prietenie. Verișoara Victoria, care rămăsese întotdeauna acasă cu părinții ei, îmi spuse în sfârșit că scumpul papa era foarte bolnav. Vestea mă izbit ca o lovitură. Era neașteptată și avea ceva în praznic și teatral. Situația era cu adevărat dramatică și fusese nevoie de multă dibăcie ca să ne tezească toate și de multă diplomație ca să nu se înspăimânte lumea, ci să înțeleagă cei care veniseră pentru a petrece că cel puțin câtva timp nu vor fi petreceri. Ni se pusese la dispoziție frumosul palat Chesterfield, pe timpul cât aveau să țină sărbările. Nu mi-aduc aminte câtă vreme am stat acolo. Nici nu țin bine minte ce recepții se vor fi dat cu toată boala regelui. Nu știu bine la care din cele două încoronări au dat ducele și ducesa de Westminster un bal la palatul Grosvenor. Dar ce mi-a rămas viu tipărit în minte e desăvârșirea fără seamănă a acelei recepții, care înfățișa felul tipic cum se primea în casele mari din Anglia în timp de pace și de belșug. Veneam acolo de la o reprezentație de gală de la operă și purtam hainele noastre cele mai sărbătorești. Eu aveam o lungă rochie albă ca zăpada, dintr-o mătase ce curgea în falduri grele, sfârșindu-se printr-o trenă bogată, iar pe cap aveam o coroană de diamant. Rochia mea a fost pricină de dezastru pentru mine și pentru alții. Poftită să dansez, am primit, cu toate că toaleta pe care o purtam nu era potrivită pentru dans, căci fiind din mătase moale și mlădioasă, se încoloce în jurul picioarelor dansatorilor, făcând să cadă pe mai mulți din ei. Dintre aceștia a fost și sora mea, Sofie, prințesa moștenitoare a Greciei. După această întâmplare neplăcută, mă trăsei la o parte îngrozită de ce pricinuisem. Îmi luai locul pe strada pregătită musafirilor regali, unde rămânsei ca o simplă spectatoare. Sora mea, Sofie, de fapt verișoara reginei Maria. A fost una din adunările cele mai strălucite și elegante ce mi-a fost dat să văd. În măreața sală de bal cu tablouri de preț, ce ne priveau de sus, între care celebrul băiat albastru de Gainsborough, care nu fusese încă pornit pe America, se adunase la oaltă lumea cea mai de seamă a societății londoneze. Se aflau acolo câteva din cele mai frumoase femei din lumea întreagă. În primul rând era prințesa Daisy Plus, zveltă și de o strălucitoare frumusețe englezească, cu înflorirea atenului ei alb și trandafiriu. Purta o rochie de fir cu o înaltă diademă de aur, așezată în părul ei de a mierii, veselă, zâmbitoare, binevoitoare față de toți. Era în adevăr o arătare sclipitoare, desăvârșită întrupare a acelor zile de pace, de belșug și de obștească bunăstare. Gazda noastră, sora lui Daisy, era perechea ei, însă oacheșă. Era și ea o femeie înaltă, luminos de arătoasă și acoperită cu giuvaere, dar dintre amândouă, Daisy mi-a părut întotdeauna cea mai frumoasă dintre ficele lui Cornelius West. Una din priveliștile ce mi-au rămas mai bine întipărite în minte a fost minunata sală de banchet ridicată pentru acest prilej. Era toată în albastru și împodobită cu vase de argint, aici și acolo câte o tufă de hidrangeas albă și albastră, care făcea să reiasă și mai bine albastrul din jur. Amândouă surorile, cea Ceabălaie și Ceauacheșe, Daisy și Sheila, atrăgeau toate privirile, că două se potriveau minunat de bine cu acest cadru. Sosii cam târziu și îmi luai locul la una din mese. Nu mi-aduc aminte bine lângă cine. Știu numai că prânzul era fără ceremonie și că doamnele intrau cu dansatorilor și se așezau unde voiau. Această imensă sală în albastru și argint, plină de flori, era o sărbătoare pentru ochi. Se dobândise o armonie de plină la care nu poate ajunge decât cel mai desăvârșit gust englez. Nicio notă falsă, nicio greșeală în culoare, proporții sau amănunt. Bogăție fără ostentație, cea mai deplină perfecțiune a bunului gust. La chei, în livrele fără cusuri, cu ținută amarăță și demnă, care deosebește pe servitorii englezi, aleși fiecare pentru statura și frumusețea lui. Flori minunate, neprețuite servicii de masă de porțelan, de cristal și de argint, lumina răspândită în chipul cel mai dibat și măgulitor pentru ten, iar îndepărtare muzică în surdină. Iubitoare de frumos, până în fundul inimii, steam și sorbeam în mine atâta de săvârșire, ce nu o puteau înfăptui decât numeroase generații de civilizație îmbelșugată. Soarta mă dusese într-o țară unde totul era în formație, unde fie ce pas înainte însemna o sforțare grea și iată că mă întorsesem în țara în care mă născusem și care se potrivea așa de bine cu sufletul meu. Din orice lucru care a atins desăvârșirea se desprinde un soi de pace, mai ales pentru cine a cunoscut lupta și apăsătoarea meschinărie a lucrurilor, ce nu sunt încă bine întocmite. Mă cuprinse un sentiment de neasemănată mulțumire și tignă, Lăsasem toate de o parte, până și gândirea. De bună seamă se cheltuise multă strădanie pentru plănuirea întregii alcătuiri, dar strădania nu se simțea. Părea că toate nu puteau fi altfel decât așa cum erau, lucru care răspundea un neasemănat sentiment de mulțumire de plină. Sentiment l am cunoscut în unele ceasuri ale vieții mele când mi se părea că fie ce simți îmi era pătruns de o bucurie îmbătătoare și de o adâncă aprobare lăuntrică. Banchetul albastru și alb fusese unul din aceste ceasuri. Al doilea a fost un mare prânz dat de Nicolae al doilea la țar scoieselo. Nu mă pot opri de a deștepta viziunea acelei seri de care îmi reamintesc cu recunoștință. Aici cadrul era deosebit. O sală de serbări din timpul Caterinei celei mari, o capodoperă a celei mai bune epoci rococo. Pereții erau acoperiți cu mici pătrate de oglindă, iar în fața unui fundal atât de sclipitor se despindeau ghirlam sculptate și poleite, ce se adunau toate la un loc, pentru a alcătui un tavan aurit, pe care erau pictate delicate arabescuri de flori. Aurul îndulcit de curgerea că căpătase nuanța frunzișului de factoamna, toamna, luminile erau strălucitoare fără a teorbii, păreau că se răsfrânca ca soarele din pereții aurii. În această minunată încăpere era un număr de mese rotunde, acoperite pe de a cu un serviciu de aur, de o bogăție covârșitoare, iar în mijlocul fiecărei mese se învoltă o adevărată grădină de la Lele Galbene. În jurul meselor se așezară, doamne, în rochii somtoase, militar și personalități oficiale. Nu și-ar putea închipui cineva o adunare mai sclipitoare. La mese deosebite stau amândouă împărătesele și toate marile ducese în costumul de gală al curții rusești, în nuanțe bogate, încărcat cu broderii de aur și de argint. Pe cap purtau ca un limb, corane scumpe, grumazurile și le erau acoperite pe de a cu diamante și pietre nestemate de toate culorile. Multe femei erau tinere și frumoase, dar și cele ce trecuseră de prima tinerețe, își purtau podoabele copreșitoare cu ușurința celor născuți pentru strălucirea imperială. Se aflau acolo și uriașii mei și veri, înconjurați de o suită numeroasă de ajutanți și înalți demnitari, toți în uniforme, fără a mai vorbi și de diplomații cu soțiile lor și de un șir nesfârșit de doamne de la curte. Nuanțele roșii, albastre, verzi, violet și galben ale rochiilor. Alcătuia o scară de culori deosebite Ce se reliefau orbitoare pe fondul aurit Ochii mei văzură cu drag și pe împărat Pe nichi iubit de noi toți El nu era dintre uriași Dar blândețea privirii lui Îl făcea cât se poate de atrăgător Parcă ți se topea ceva în inimă Când te uitai la el La blajinii lui ochi căprui La duiasa croiala abuzelor lui Sau când îi priveai mișcările-i Sau îi ascultai glasul dulce și domol la fiecare ușă stau negri înalți, îmbrăcați în costume ce aminteau stampele vechi, înfățișând baletele de la curtea lui Ludovic al XIV-lea. Pe cap purtau penemar de struți în diferite culori. La un semnal acestea rătări, cu chip de abanos, deschideau ușile unui nesfârșit alai de la chei, în livrea roșie cu galoane aurite, care intrau ca un puhoi în sală, purtând enorme farfurii de aur și de argint încărcate cu păuni, Lebede, fazani, serviți cu strălucitele lor pene, farfurii atât de mari și de grele, încât te mirai cum putea un singur om să ducă o asemenea povară. Pește, carne, vânat, legume, înghețată, creme, fructe din tropice, vinuri rubinii, aurii în culoarea chihlimbarului și a topazului. Orice ți se punea dinainte era nu numai servit în chip încântător, dar și avea un gust ce te desfăta. Pentru a da un ultim farmec de săvârșirea acestui banchet imperial, orchestra specială a împăratului ne încânta cu o muzică răpitoare. Nu era obișnuită muzică militară, ci fiecare muzician era un artist de seamă. Se cântau bucăți de Ceaikovski, Borodin, rimsky korsakov Rahmaninov, Stravinsky, precum și din Beethoven, Mozart, Schumann, Wagner, Strauss, Debussy, etc. Unii spuneau că era păcat de asemenea muzică, deoarece în astfel de împrejurări nimeni nu ascultă, dar toate fiind atât de minunate, eu mă bucuram de această ultimă desăvârșire atât de deplină, încât mi-a rămas în veci neuitată. Acest prânz a fost una din împrejurările în care, aproape mută, m-am simțit copreșită de o mulțumire fără seamă. Nicăieri nici o greșeală, toate păreau că n-ar putea fi altfel. Toate ți se desfășurau sub priviri ca o paradă a regalității ajunsă la punctul ei cel mai înalt. Aici, de asemenea, se ajunsese la îndeplinirea cea mai desăvârșită, simțeai aceeași desfătare ca și când asiști la o reprezentație teatrală sau lirică fără cusuri, când asculti Marea Orgă într-o catedrală, privești un dans minunat, cu lumina, ritmul, muzica, culoarea și cadrul de o egală perfecțiune. Orice atinge perfecțiunea de plină te umple cu un sentiment de pace și de o adevărată mulțumire fizică care face să adoarmă orice nedumerire. Nu te mai miră nimic, nici risipa neîngăduită, nici luxul fără măsură. Nimic nu mai trăiește în tine decât mulțumirea. Acea uimitoare lume imperială s-a năruit și n-am de gând să critic sau să apăr cele ce au fost. Nu pot decât să afirm că era ceva minunat, o dumnezească desfătare a ochilor. Dar totul trece. Deosebirea dintre belșugul englezesc și cel rusesc e un interesant rilej de studiu. În Rusia totul era de o strălucire covârșitoare ce nu se poate descrie, dar în acel lux se destușa ceva oriental, chiar în casele unde se sălășuiseră obiceiuri și principii apusene. Simțeai că peste tot risipă și neprecupețită dărnicie de de subtul cărora se ascundea o oarecare nepăsare, ba chiar oarecare nesocotință. În toate se vedea o generozitate Cheltuită la întâmplare, precum și ceva încă primitiv. Ți se părea că aici toate au crescut prea repede, pe când în Anglia toate păreau întemeiate pe neclintite obiceiuri, întărite ca piatra printr-o lungă tradiție și statonicite prin nestrămutate convingeri. Bună oară nimic în lume nu e mai desăvârșit decât curtea regelui Angliei și întreaga ei rânduire. În ea domnește un belșug potolit, fără nimic bătător la ochi și o stare liniștită și aristocratică în care nu e nimic izbitor. Totul se înfăptuiește fără zgomot, pe rotițe unse atât cât trebuie și fie ce lucru se își de minune la locul lui, fără goluri, fără lipsuri, fără note false. De la gentilumii de serviciu, de o cu curtenie, îmbrăcați cu o îngrijire neîntrecută care te primesc la intrare, până la lacheii plini de o solemnitate și totodată primitori care îți arată drumul de-a lungul sărilor, totul e plăcut ochilor și te mulțumește până în cel din urmă amănunt. Când evoc locuințele regale din Anglia, revăd întotdeauna coridoare cu covare moi și tablouri pe pereți, cu un lacheu pășind fără zgomot în fața mea, discret, personal, și totuși făcând parte din ambianță. Parcă simt cum murc scări cu trepte domoale, care mă duc spre niște încăperi tot atât de minunat îngrijite, cum au fost și caii trăsurilor regale, ce te-au adus până în pragul intrării și tot atât de minunat scrivisite, ca și în altul soldat de strajă ce prezintă arma în fața porții. Uniforma lui e mai bine croită decât orice uniformă din orice altă țară, iar el e mai zvelt, mai drept, mai curat, mai lustruit decât orice alt soldat. Orice lucru ce-ți oprește ochii, parcă a fost atunci scos din cutie, adus în clipa aceea de la spălătorie, călcat fără cusuri, fără crețuri, fără pete. Cei ce trăiesc în Anglia sunt așa de obișnuiți cu această orânduială de mult statornicită, cu această potolită somptozitate, încât li se pare că n-ar putea să fie altfel. Dar cei ce s-au rătăcit din turma lor și s-au sălășuit în ținuturi mai răsăritene, se minunează când se întorc în țara lor de baștină, de desăvârșirea dobândită în multe generații de bună orânduială, care a ajuns la urma urmei o însușire caracteristică a națiunii engleze. Nu numai curtea, dar toate casele mari din Anglia poartă aceeași pecete a unui lux discret însă temeinic, a unei netăgăduite perfecțiuni fără strădanie, minunat organizate, care nu mai miră pe nimeni decât pe cei ce vin dintr-o țară îndepărtată. N-am fost în Anglia de mai multă vreme, știu că toate lume se schimbă, dar trag nădejde că atâta perfecțiune nu începe să piară cum au pierit atâtea alte lucruri. De câte ori mă întorc, după o lipsă de mai mulți ani, în țara copilăriei și a primei mele tinereți, sunt cuprinsă de un sentiment de așa adâncă și cu avârșitoare mulțumire, încât mi se pare că ceva, ce era în mine înodat și dureros, se deschide deodată și că mă las să alune ca gale în locul hărăzit mie, care în adâncuri face parte din adevărata mea viață, dar nu învie decât în ceasul când pun piciorul pe pământul meu natal. În această mulțumire se ascund bucurie și durere și dorul nepotolit de toate lucrurile de lângă care am fost mulsă. Strădania îndelung reîncepută de a învinge greutăți și lupte, de a trăi cât se poate de armonios, a dormise întru câtva acel dor. Trebuia sugrumat, trebuia agonit ca să pot găsi curajul de fiecare zi și s-a ajuns treptat o ființă constructivă ce a biruit părerile de rău ca slăbiciuni cărora nu trebuie să te predai. Nu e îngăduit să te uiți înapoi, ci numai să pășești voinicește înainte, fără răgați, fără sfârșit Sentimentul că te întorci la casa ta, care nu mai e căminul tău, e și minunat și nespus de dureros Ți se pare că ți se spâșie inima, că ți se umple până la margine potirul cu lacrimi Pe care nu ai îndrăznit niciodată să le plângi și te cuprinde un dor cât lumea de mare Pe care niciodată n-ai îndrăznit să-l rostești mi-aduc aminte că într-o zi m-a copreșit acest dor ca un talas puternic pe când mă plimbam cu regina Alexandra pe pajiștile de la Sandringham. Iarba de sub picioare era moale, deasă, verde ca smaraldul. În fața unei pădurici de brazi creșteau tufe mari de azalee și rododendron, iar eu pășeam ca într-un vis. Asta era Anglia, țara mea. Astea toate fusese odată ale mele. Acum nu mai erau ale mele, ajunsesem aproape o străină și totuși nu eram o străină, căci rădăcinile mele rămăseseră cu adevărat aici, în acest pământ englezesc. Mă cuprins o dorință nemăsurată de a cădea la pământ și de a săruta iarba verde, atât de verde, de a mă rostogoli pe ea, de a o pipăi, de a o stăpâni, de a o face încă o dată a mea. Eram cuprinsă de o durere sfârșietoare, de tot dorul în înțelesului cel mai adânc, de apriga năzuință a exilatului spre tot ce i-a fost răpit și de la care el însuși s-a smuls. Mătușa mea se uită la mine și mă lua de mână. Îți sunt dragi și toate astea?" mă întrebă ea fără a zice mai mult. Da, îmi sunt dragi și e chinuitor să iubești ceva atât de tare." Dorul Dorul mi-aduc aminte de o primăvară petrecută la Escher, într-o vilă mică închiriată de sora mea, infanta Beatrice, care își creștea copiii în Anglia. Aceasta s-a întâmplat mult mai târziu, după război, dar își are locul în capitolul acesta, de aceea trebuie pomenit aici. De la copilăria mea încoace era întâia oară când petreceam o primăvară în Anglia. Mi se îngăduiseră vreo trei săptămâni de vacanță și trăi fiecare ceas al acestor zile cu o intensitate ce nu se poate descrie. N-am să fac niciodată parte dintre ființele nepăsătoare, chiar dacă voi ajunge la adânci bătrâneți. Simt că întotdeauna emoțiile mele vor fi puternice. Sora mea îmi dăduse o cameră mică din care se vedea grădina. O odăiță cu tavanul înclinat, adevărat o odăie de vilă englezească. Multă mi era dragă cu marile vase de flori ce răspândeau o mireasmă încântătoare. Cum deschideam fereastra ca să intre aerul viu al primăverii, să ascult păsările sau uneori ploaia, mi se părea că mă scol după boală și că sorb în mine sănătate și viață nouă. Știam bine că așa ceva nu va ține mult și că zilele vor trece prea repede, dar voiam să strâng în brațe fie ce secundă. Nici un minut, nici o clipă nu trebuia pierdută. Dincolo de grădină se întindeau pădurile pline de clopoții albaștri, covor azuriu, care numai în Anglia se găsește, și de ciuboțica a cucului, iar în fiecare pom păsările ce-și făceau cuibul umpleau văzduhul cu cântecul și temările lor. Cunoscusem toate acestea când eram copil, cu 40 de ani în urmă, dar niciodată nu mă bucurasem de atâtea frumuseți și totuși se părea că nimic din cele ce se întâmplaseră de atunci nu fusese a vea decât această primăvară englezească. Putem să fim patrioți aiurea, putem să muncim, să iubim, să ne adaptăm, să ne facem datoria acolo unde a plăcut Domnului să ne așeze, dar când suntem născuți pe al pământ și îndeosebi pe pământ englezesc, nimic nu poate vreodată clătina rădăcinile ce ne leagă de el. Fie ce contur, fie ce culoare, fiecare sunet, fiecare miros, au la oaltă caracteristici de care, fără să știu, eram de mult însetată. De prin amulțumire lăuntrică ce mă cuprinsese din prima clipă, era o găduită dovadă a acestui fapt. Mi se părea că mă întorc acasă la ceva ce de atâta vreme în lipsea. Bună oară junul englezesc, mâncărurile cunoscute! Marmelada, smântâna de devânșiri, pesmeții speciali numiți sconx, prăjiturile, pâine albă mare și groasă. Caprifuiul înconjura pe vazul ferestrei mele care se deschidea deasupra pajiștei, o adevărată pajiște englezească de un verde intens, netedă, deasă, moale, sub picior. Tufele mari de pansele galbene mă chemau în grădina dintre ziduri, cu răzoarele de flori îmbobocite, precum și toate păsările din pădurea cu covor albastru până și necontenitele ploi din Anglia, de care atâția se plâng, păreau prietenoase și răcoritoare unei ființe ce trăia într-o țară plină de praf. Simțeam că trebuie să mă grăbesc să prind, să sorb totul în mine. Repede aveau să se scurgă zilele. Tot acest farmec avea să-mi alunece din mâini, aceste locuri aveau să nu mă mai cunoască. Eu le cunoșteam din adâncul sufletului meu, dar aparțineam acum altor ținuturi. 1906-1914 Partea a patra Într-o vacanță noastră de la începutul toamnei, era mi se pare în anul 1906, ne-am dus să vedem pe prințul și prințesa de Ples la Furstenstein, un măreț palat pe care îl avea în Silezia. Daisy introdusese acolo obiceiul englezesc de a avea musafiri în gazdă cu săptămânile. Enormul lor castel era întotdeauna plin. Găzduirea lor era largă și plină de o desăvârșită nepăsare pentru cheltuială, lucru ce pare aproape fantastic când te uiți înapoi, pe lângă strâmtoarea de azi. Nu mi-aduc tot mai bine aminte cum s-a întâmplat că am primit acea invitație care era cu totul în afară de călătoriile mele obișnuite și, desigur, dintre lucrurile neîngăduite de unchiul. Îmi închipui că m-am dus acolo, fără acele în voiala, care desigur, nu mi-ar fi dat-o. Eram întovărășită de sora mea, Sofia, prințesa moștenitoare a Greciei. Daisy avea cele mai neprecise idei asupra timpului. Făcea toate câte îi treceau prin cap, la orele cele mai neașteptate și era întotdeauna în întârziere la masă, spre disperarea soțului ei foarte tacticos și cât se poate de german în obiceiuri, care totuși încerca totdeauna să găsească scuze potrivite pentru lipsa ei de punctualitate. La Aflustenstein, fiecare avea voie să facă ce poftea. Toate lucrurile stăteau la dispoziția musafirilor, iar frumoasa noastră gazdă își pusese în gând să petreacă și ea cât se putea de bine. Musafirii se despărțiră în două grupuri, după gustul fiecăruia. Glădinile erau minunate, iar castelul atât de imens încât abia puteai să-l străbați în întregime. Prințul de avea grajduri mari pline cu cai de preț iar Daisy și cu mine făceam adesea plimbări împreună. În ziua întâi mi se dădu un mult de toată frumusețea, care, cum îl încălecai, se ridică drept pe picioarele din dărăt. Chipul, cum izbutii să-l stăpânesc cu acest prileș, mă statornici ca bună călăreață în părerea tuturor. Daisy și soțul ei erau amândoi foarte buni călăreți. Îmi aduc aminte când o de mai mulți domni englezi, între care generalul Sir Jane Hamilton, ieșirăm într-o zi să călărim departe în câmp, în căutarea minunatei armate a împăratului Wilhelm, concentrată în acea toamnă la Breslau pentru manevrele imperiale de fiece an. Se dansa seara după somtoasa cină, iar printre dansuri ne plimbam pe frumoasele terase de pe care se vedea valea împădurită. Într-o seară, vanitatea mea dobândi mulțumirea unui deosebit succes. Purtam o roche trandafiriu deschis cu argint, croită în o linie prelungă, iar pe părul meu bălai purtam o coroniță simplă de clasici trandafiri roz, ceea ce alcătuia o podoaba a capului de minune potrivită cu conturul chipului meu. Îmi dădeam seama că mă prindea cât se poate de bine și acest sentiment era prin el însuși ceva înviorător. Se afla printre musafiri un american, dansator neîntrecut, și fui rugată ca împreună cu el să execut o serie de valsuri și bostonuri, foarte la modă pe atunci. Dansatorul meu și cu mine rămași stăpâni pe podele, dansară așa cum se poate dansa, numai când pasul tovarășului e îndeplin acord cu al tău. Eram pătrunsă de acea însuflețire care te cuprinde când îndeplinești ceva de săvârșit și când te privesc spectatorii cu deplină aprobare. Mi se părea că în not sau că zbor, iar rochia mea tivită cu argint ne urma toate mișcările cu grațioasele ei mlădieri. Știam că toți ochii sunt ațintiți asupra mea și mărturisesc că gustam din plin acest mic triumf atât de măgulitor pentru încrederea ce o aveam în mine. Am cunoscut în viață partea mea de succes, dar unele împrejurări mi-au rămas întipărite mai adânc ca altele a în prilej să fiu printre Le Monde-Ulon-Samus, nu eram deloc blazată și toate lucrurile care mă desfătau mi se înfățișau cu o prospețime ce nu poate fi închipuită de cei ce trăiesc într-un nesfârșit șir de petreceri câte anul de lung. Manevele aveau să se sfârșească printr-o mare paradă la Breslau și Daisy ne rugase pe sora mea și pe mine să mai rămânem la ea ca să mergem împreună la defilarea trupelor. Prezența Kaiserului făcea să fie tot orașul într-o fierbere de veselă în sufletire. Trăsurile familiei Pres erau renumite pentru splendoarea lor regească. Daisy hotărâse să ne ducem la paradă cu mare alai, să avem și noi mica noastră paradă specială și stăruise să mă îmbrac în hainele mele cele mai strălucite. Ne aduc aminte încă de lunga mea mantie de culoarea prunelor și de mica tocă de aur cu pene de paradis albe lăsate pe ureche. Daisy avea un fel al ei de a se înfășura antiul, ceea ce îi dădea o înfățișare diafană, care adăuga mult la admirația ce stârnea oriunde apărea. Încântate amândoi de găteala noastră, parcă aut și acum pe Daisy, cum spunea că avem să întrecem pe împărat cu toată slava lui. Echipajul nostru era destul de bătător la ochi, ca să mulțumescă orice fel de public. Trăsuri înalte pe arcuri moi, cu roți de cauciuc, cu patru cai minunați, în care străluceam noi două, Tinere femei blonde, numai zâmbete în toalete de gală, având în fața noastră pe prințul ples în uniformă strălucită. S-au povestit multe despre defilările caizerului. Era o desfășurare măreață, unică în felul ei, o impunătoare dovadă de putere și de minunată organizație. Fiecare regiment defila ca un singur om și mult de flemisitul pas zis de gâscă era o dovadă netăgăduită a adresajului fără seamăn. Era o priveliște uimitoare să vezi mii de oameni ridicând vârful piciorului exact la aceeași înălțime. Regimentele înaintau unul după altul ca niște ziduri mișcătoare, fără a știrbi linia dreaptă nici cu un vârf de deget, și fiecare mișcare era executată cu o preciziune de necrezut. Uniformele soldaților nu erau bătătoare la ochi, afară de aceea a regimentelor de cavalerie, dar aveau o croială fără cusuri și erau lipite pe ei cu o desăvârșită potriveală. Clipa cea mai zguduitoare era aceea când caizerul, în toată stava lui, apărea călare pe un cal alb sau uneori pe unul bălțat urmat de un num și de ofițeri în uniforme sclipitoare. Cu câțiva pași înaintea celorlalți drept, țeapăn cu vârful mustății agresiv îndreptate spre cer, cu bastonul de mareșal în mână, fie ce bucățică din el, Înfățișa pe dominatorul sigur de sine, îmbătat de mărire, așa încât fără să vrei, pricepeai, ba chiar împărtășeai cu simpatie, falnicul triunf care fulgera în ochii lui în clipa când privea splendidele lui trupe. Când cugetă acum la trecut, din sâmtoarea locașului său de exil, îmi închipui că își spune în gând. După ce a abdicat, așa cum am văzut la 9 noiembrie 1918, împăratul Wilhelm al II s-a refugiat în Olanda. Guvernul olandez a refuzat să-l extradeze pentru a fi judecat ca responsabil al declanșării războiului. A încetat din viață în localitatea Dorm, din Olanda, în ziua de 4 iunie 1941, în vârstă de 82 de ani. Cu adevărat, oastea mea era o desfătare pentru ochi. Și așa era. Cred că nimeni nu va putea gădui aceasta, iar eu una mă bucur că am fost de față la acea defilare de la Breslau. De obicei, rândăvărășea și împărătea sala de filări, care își urma ceva mai departe stăpânul și suveranul ei, pe un mare cal negru și purtând o uniformă albă și un tricorn alb pe cap. Unii încercau să o zeflemisească și să o treacă drept ridicolă, dar eu, una, am admirat întotdeauna curajul și răbdarea cu care această ființă devotată îndeplinea până și cea mai mică poruncă a soțului ei. Era în purtarea ei o abnegare viteșească, ce nu e hărăzită multor femei. Nu, nu cred că totdeauna îi plăceau atâta zgomot și atâta oboseală, dar niciodată nu pierea de pe buzele ei zâmbetul ce o deosebea. În acea seară, toate muzicile militare din Breslau se adunaseră superea stramarelui hotel, unde împăratul și suita lui sărbătoreau într-un banchet solenitatea zilei. Gazdele noastre, ca să se poată bucura și musafilii lor de asemenea priveliște, închiriaseră o odaie cu un etaj mai sus în același hotel mă văd încă aplecându-mă peste marginea ferestrei, învelită într-o largă mantie de postav roșu, în culoarea regimentului meu de roșiori. Capul blond al lui Dezi era lângă al meu, iar sora mea, de partea cealaltă, și câteștrele, eram foarte vesele și petreceam, mult mai bine decât falnica sindrofie de pe terasa de jos. Mulți dintre cei ce o alcătuiau, între care prințul moștenitor și câțiva din frații lui, Prințul Max Fürstenberg și alții venire să ne salute, dar vărul meu, Wilhelm, dintr-un motiv pe care nu mi-lămuresc, găsi de cuvință să nu ne bage în seamă. Eu veneam rar și ar fi fost foarte firesc să-mi arate un semn de recunoaștere, dar nu făcu aceasta, ceea ce mi se păru puțin curtenitor. Însă eu râdeam pe acea vreme, toate îmi păreau de veselie. Ar fi trebuit ceva mai mult decât nepăsarea caizerului ca să-mi poată înnăbuși bucuria auzi pe cei din jurul meu cârtind, dar nu luai parte la criticile lor. Viața era prea scurtă și prea plină de bunuri, ca să mă pot supăra de o mică trecere cu vederea din partea prea nostru văr. N-am alte călătorii interesante de povestit, deoarece erau rare și la mari intervale. Ni s-a dat voie să mergem în Rusia în anul 1908 la cununia verișoarei mele Marii. Singura fică a unchiului Paul, și dată în 1910 la Berlin, pentru ziua de naștere a caizerului. La Petersburg am fost găzduiți în palatul unchiului Vladimir și al tantei Mihăn, pereche imperială ce juca un rol precumpănitor în capitala Rusiei. Împăratul Nicolae al II-lea și soția sa părăsiseră aproape de tot palatul de iarnă. Nu mai locuiau decât la țar Scoeselo, despărțiți cu totul de lumea din jurul lor. Era fără îndoială un trai casnic și fericit, dar viața lor închisă nu putea avea drept mare, frumoasa și reală unire sufletească ce legase între ei pe toți membrii familiei imperiale rusești în timpul celor două domnii precedente și alcătuise marea ei putere. Până în acea zi, familia formase un bloc care se închegase întreg în împăratului. În toate împrejurările, membrii familiei se adunau la oaltă în jurul suveranului lor, întărind astfel autoritatea lui. Nicky și Alex, prea închiși în ei înșiși, cu gândul numai la copii, lăsau departe pe rudele lor imperiale și astfel micșorau pe nesimțite încrederea, realitatea și chiar iubirea lor. E o mare greșeală pentru un suveran să lase să se destrame sentimentul de unire în familia sa. Înconjurat de ea e mult mai puternic. Purtarea binevoitoare și iubirea față de generațiile mai în vârstă precum și de cele mai tinere, păstrează legătura dintre ele și dezrădăcinează orice prileji, închipui sau temeinic, de nemulțumire sau de jignire. Îndată ce un suveran îngăduie, fie prin nedreptate, fie prin nepăsare, ca familia lui să se dezbine în două tabere, seamănă un germene de neînțelegere și de răzvrătire, care dă loc la un adevărat dezastru în ceasurile de primejdie când rămâne singur. Părăsit, așa cum a părăsit și el pe cei ce altădată erau gata să vadă întrânsul, cea mai înaltă a lor căpetenie. Vântul Vladimir, un savant în tot înțelesul cuvântului, avea o patimă deosebită pentru istorie și nu era anume, dată sau întâmplare pe care să nu o știe, așa încât convorbirea cu dânsul era cât se poate de interesantă. De asemenea, era oștean până în adâncul sufletului. Prietenos, plin de umor, avea un glas răsunător și plăcea să primească numeroși musafiri, cu care soția lui, foarte amatoare de sindrofi, umplea casa lor. Ca toate rudele mere rusești, avea obiceiuri să spună gândul pe șleau, într-un chip ce uneori te stânjenea, iar glasul lui, fiind neobișnuit de sonor și pătrunzător, spusele lui uneori nu prea-ți veneau la socoteală, dar acesta era singurul lucru în el ce-ți putea insufla sfială. Caciunchiul Vladimir era un om dintre cei mai binevoitori în toate apucăturile lui. Tan Mihân era o femeie încântătoare, cum rar se vede, și totodată ambițioasă. așa așadar oarecare mulțumire când, din pricina împrejurărilor, ajunse ea centrul vieții sociale din Petersburg. Trebuie să recunoaștem că era gazdă de o nemaipomenită curtenie și că avea un dar desăvârșit de a primi bine tot soiul de oameni. În toată viața ei fusese iubită, lingușită, răsfățată. Putând să cheltuiască cât poftea, se bucura de cel mai mare lux, de cea mai desăvârșită bunăstare, precum și de toate onorurile. Era una din femeile cele mai bine îmbrăcate din acea epocă. Toaletele ei aveau o eleganță fără pereche. Avea darul deosebit de a ști anume ce să poartă în fie ce împrejurare. Niciodată nu făcea vreo greșeală. Rutea în jurul ei o atmosferă de nemărginită belșugare. Ea era fără doar și poate un copil răsfățat al vieții și se părea că așteaptă de la oricine se apropia de ea să adauge ceva răsfățului cu care era obișnuită. Așa se și întâmpla, cu toate că, în aparență, ea avea aerul să copleșească cu favoruri pe ceilalți. Casa ei era fără îndoială foarte plăcută când te găzduia pentru un timp scurt, că primea primea cu o fără margini și aduna în salonul ei personalitățile cele mai cuvază și cele mai interesante. Aici domnea ea fără rivali, miniștri, generali, ambasadori străini, chiar și intelectuali se închinau în fața farmecului ei, dacă nu și în fața duhului ei, că la la vorbind, era mai puțin deșteaptă decât se credea în deopște, însă avea ceea ce se cheamă la manier, însușire mai prețuită decât oricare alta. Ne înțelegeam de minune amândouă. Era cât se poate de bună față de soțul meu, vorbea nemțește cu el și se picepea cu o dibăcie minunată să-l facă aș învinge sfiriciunea, astfel încât în și ei se simțea ca acasă. Un șir de sărbări urmară după cununie, baluri, recepții, petreceri, dejunuri și prânzuri. Făcurăm multe cunoștințe și petrecurăm de minune, dar din nenorocire nu mă simțeam prea la îndemână deoarece îmi așteptam al cincelea copil. Rușii au un dar al lor de a te primi ca nimeni altul. Se simțea în tiner și bătrând de o însuflețire ceea ce sporește valoarea oricărui lucru. Oriunde mă duceam, aveam senzația plăcută că eram cea mai prețuită. Parcă aș fi fost eu cea așteptată cu nerăbdare și sosită în sfârșit ca o oiță rătăcită întoasă la turmă în mijlocul celor ce de mult o socoteau ca una dintre ei. E greu să te împotrivești unei astfel de bunăvoințe. Pe acea vreme, individualitatea fiecăruia juca un mare rol în Rusia. Nimeni nu era silit să fie după același pod. Mă simțeam foarte mulțumită la Petersburg. Deosebirea dintre curțile cele mai însemnate din Europa înainte de război era ceva interesant de urmărit. Londra, Viena, Petersburg, Berlin. Londra era potolită, plină de demnitate și de o supremă aristocrație, în înțelesul cel mai înalt al cuvântului. Bineînțeles, fie suveran, regina Victoria, regele Eduard și regele George răspunseseră asupra epocilor, o tonalitate deosebită, dar în câteștrele, domniile ieșea la iveală aceeași măreață și tihnită demnitate, chiar în timpul regelui Eduard, când curtea fusese mai puțin sever îngrădită. Viena era toată numai etichetă și dati înstrăvechi, străvechi. Țeapănă, neînduplecată, n-avea loc pentru clasele de jos, și peste tot se răspângea mentalitatea catolică tiranică, îngustă, nemlădioasă. Dar era un oraș vesel primitor, un centru strălucit. Sfântul Petersburg de o bogăție copleșitoare, cu găzduire îmbelșugată, generoasă și darnică până la risipă, bună primire fără margini, dădea o oarecare impresie de mister în care se ghicea într câtva și îngrijorare. Aici se vedea o bogăție, nețărmurită putere în forma ei cea mai neînflânată, însă cu ceva nesigur întrânsa, ceva antunecos, ascuns sub aparențe scripitoare.